I arribem cap a la darrera part del nostre programa del dia d'avui dels Esports al Punt i seguim amb el món futbolístic, és el moment de combinar amb Nacho Paez de l'Associació Esportiva Soledad amb els nostres micròfons perquè ens parli una mica de l'actualitat de l'equip de casa nostra. Nacho, bon dia, benvingut. Hola, bon dia. Nacho, com estàs? Molt bé. Sí? Acab acabant la setmana de doncs, treball. Home, la de treball, ara comença l'esportiva, no? Sí, sí, sí, tot sí, dit, sí. I, molt bé. Uh, partit aquest uh, cap de setmana contra l'Arbúcies, uh, un partit sens dubte també dels complicats i és que quin partit no és complicat avui en dia? Ja ho has dit bé. Em sembla que aquest, aquest grup és bastant complicat, tots els partits. Escolta, però bueno. vosaltres Vosaltres heu fet un, un canvi radical. Em parlàvem fa uns dies, n'havien d'haver parlat dilluns, però és ja saps que no, no em vaig trobar bé, per tant no va haver-hi programa. Vareu començar fatal i heu fet una remuntada en aquest últim partit amb un terreny que semblava dificilíssim com Calaguiró. Per tant, com, com enfoqueu aquest partit aquest cap de setmana? Doncs, pues, bueno, en principi ho igual que aquesta última setmana, amb moltes ganes i a veure si els nanos compleixen com van complir l'última setmana i que tinguin la, la mateixa intensitat i a veure si podem agafar els tres punts a casa, que seria fantàstic. Si res més no, netejar una mica la imatge del, del 05, no? no? Correcte, correcte. L'última imatge a casa va ser una mica um, dolenta, una mica no, bastant dolenta i una mica penosa, però bueno, a veure si tenim sort. La fem tres punts, fem una imatge i, i anem sumant cap a l'alto. M'haveres, eh, amb el tall de veu com m'haveres passar aquest eh, dilluns, m'ha deies que havíeu recuperat l'ADN a eh, Sauleda. Eh, a què et referies amb això exactament? Home, en, a diferència de la, de la setmana anterior, eh, pensa que vam anar a un camp molt complicat, un camp molt petit, eh, un camp que l'any passat em sembla que em van comentar que només havia guanyat un equip, i van aconseguir, sumar tres punts, però van aconseguir sumar els tres punts, perquè els nanos van tenir moltíssima intensitat, van treballar molt, es van deixar, bueno, es van deixar tot el que tenien al camp, i bueno, gràcies a Déu vam sumar els 3 punts. Home, un, merecuts, camp, un camp on, on el, el Salràbia ha caigut sis alguna a la primera jornada, on sí. l'any passat havia caigut un dels pocs equips que va caure va ser el Blanes, precisament, no? de, que, que sí, va pujar sí, de categoria, sí, sí. per tant, un, un, un lloc... Camp. Molt, molt complicat, complicat. Sí, es... sí, sí. i m'has dit que guanyadors justos segons tu sí, bueno, aquesta setmana ser, tindrem un parell o tres de canvis però bueno, a veure si comencem a recuperar gent que ja comencen a venir a entrenar però encara estan fent caps de setmana i l'única bueno, sort de quin parell de setmanes podrem entrenar tots junts i a veure si comencem a, a treballar el que volem treballar que... tot l'any que va haver-hi haver haver molts de canvis Nacho, respecte al partit, als partits dos oh, primers partits ja dic, vam fer d'haver-hi dos o tres canvis que no van poder venir tres nanos, però la majoria eren del partit anterior, l'únic que sí que van canviar va ser la mentalitat i les ganes, va canviar moltíssim, o sigui, van canviar de 0 a 100. Uh -huh. Va espectacular, perquè va més, molt difícil Perquè a més a més van recuperar l'avantatge en el marcador Que, que l'Aguida havia tingut en, en 1-0 i després en 2-1 I va van ser capaces de donar la volta al marcador Sí, sí, sí, sí, sí. la veritat és que van fer un penal Ells també van fer el 3-1 en penal Però bueno, eh, al final ja t'he dit que eh, va ser una victòria merescuda eh? Merescuda uh -huh. perquè van tindre moltes ganes, molta intensitat I ens van treballar molt I només, només disposaves de dos jugadors de recanvi un, un mig lesionat o sigui imagina't sí, sí ja podem estar content ja podem estar content aquesta setmana sí. recuperes més efectius? bueno he recuperat 3 però n'he perdut 2 o sigui que estem, més o igual tindré 2 canvis tres canvis no tindré més Anem però bueno ja és el que t'adic vés a mercat a veure si trobes paciència. alguna cosa sí. no si sí, tenim fitxes tenim 22 fitxes el que és el que t'adic eh, els nanos treballen molts de l'hostaleria i i hem de tenir paciència perquè tot just encara que estan fent cas de setmana i ens ve molt complicat la veritat, però bueno, paciència, molta paciència bé, doncs a veure si aquest començament de temporada podem recuperar sí. efectius amb aquestes jornades. ara que ja comença doncs, anirà acabant la temporada per moltíssima gent i poder los sí. el que deies tu fa un moment no? entrenar tots junts almenys que encara que sigui un dia clar, sí, començar a entrenar tots junts, començar a practicar el que vulguis fer entrenar el que vols fer durant la temporada i haver si de tenir fruits els caps de setmana però bueno ja t'he dit, fins d'aquí un parell de setmanes més no, no te podré comentar això, segur doncs em quedo, em quedo amb el que has dit de, de, de recuperar aquesta ADN del el canvi d'imatge i de les ganes que hi posin els jugadors encara que el resultat sigui advers però que no es repeteixi sí, la, un, imatge. Uh, la imatge que es va donar amb aquesta 0-5 perquè el, bueno, la primera jornada un 4-2 tampoc era, uh, segons vas dir, la imatge va ser bona però aquest 0-5 a casa fa mal sobretot per als afeccionats uh, sí. que es mereixen molt més uh, Nacho, alguna cosa més que ens vulguessis comentar? no, res, si tenim sort aquesta setmana i te puc comentar que hem tingut sort a cap de setmana i tornem a parlar doncs, vale. Dilluns ho truquem, gràcies. Vinga, que vagi moltes gràcies, adeu.